kujifunga kutekeleza ile yote ambayo ameamrisha Allah tabaraka taala na pia kujiepusha yote ambayo amekataa Allah tabaraka taala ili tuwezi katikana nani miongoni mwa wale waliofaulu katika dunia na akhera ndugu zangu wa imani kadhalika Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala salam ametuambia ita ayna kunta msha Allah popote pale ulipo kwa sala la uta Mungu sala ambalo njerevu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 kuna msimu umetachee kungia mwezi wa 12 yani zilhija tunapokuwa tumemaliza mwaka huu wa Kiislamu 1438 hijiria na kuingia insha Allah Taala mwaka wa Kiislamu 1439 hijiria kadhalika tarehe 28 mwezi wa 7 kwa mwaka 2027 kwa makambo sio wa Waislamu ndugu zangu wa tarehe ya leo ambao tupo katika jimbo hili eh zimepita Ijumaa mbili Ukienda ya leo Zimepita Ijumaa mbili Masjid Al-Aqsa hapa salini. Unepita Ijumaa mbili leo Aqsa hapa salini. hapasaliki Mayahudi wamezingira msikiti wanaua watu na kudhiia mambo mbalimbali husu Islam katika eneo hilo. Sasa kwa hilo hutuba yetu zungumzia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 kebu tu ni pamoja kuangalia kazi ya hii nani mkombozi ya Masjid Al Aqsa kama ukiondoka jana leo nyumbani mbili wanawake mbili wanakimbila salama wa kusali bar ni msikitini na pia ukiongezea ile Ijumaa uki ya ya mwaka huu wa 1359 Hijria ambao Wayahudi waliuchua ilichoma miambali ya msikiti Aqsa ikaa hapa kusalika ya hapo unakuta kwamba toka Masjid Al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 ametakasika Allah ambaye kampeleka mtume wake usiku toka msikiti mtukufu wa maka mpaka msikiti nani wa Aqsa Allah anasema alladhi barakna haulahu nuski ambao tumeubariki pamoja na Makkah linuria hu min ayatina tupate kumuonyesha alama zetu innahu huwa sami'ul basir akala msikivu na mwenye kuona mambo yote yajawake Hiyo ni Qurani kusi aksa sasa mahala kama hapa ambapo Niyo, masra masara mwendo ambao mtu ya pale ile tukio la kila miaka la Isra na Mi'raj ambao tunalikumbuka ni, ni, ni limehufishwa na msikiti ule sasa tachokwaje leo msikiti kizazi za lana kidhalika baa cha yahudi kina, kina kina ufunga muda atakao msikiti ule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 ya watu sikitirishi kwa namaha ila katika misikiti mitatu ikatajwa Almasjidil Haram, Msikiti wa maka na Msikiti wa Mtume Sala صلى الله عليه وسلم na Masjid Aqsa. Watu nauliza ni kwa kiti shwele kule. Sasa wataendaji wakaa msikiti ule upo chini ya Mayauti. Wataendaji msikiti ule upo chini ya kizazi cha laana. Wataendaji msikiti ule upo katika maeneo kwa watu ambao wasiofa. Mzamo Islam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 kwanza msikiti msjil haram المكرمة mukarama na msikiti صلى الله عليه واله وسلم katika madina na msikiti صلى الله عليه واله وسلم katika madina na msikiti alqsa huko kapa mambo haya yanapotoshwa na taala madhalimu na taala fi baraka kwamba ndugu zangu waislamu eh tunafahamika kwamba was-islamu aqsa na qibla tulula Bisallam mabazo tunasafari wa salamu lisali kama izi 18 kwa ile kafi aqsa salazar ozodano sodi kule kiyole siwa makka al mukarrama kule qibla ya kwanza ya islam mahali ambapo pazito pana matukufu sana katika islam mahali ambapo mtume safari yake yakonda mi'raj ilianza pale mahali ambapo napaso bakiirisho safari kwenda kule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 kule kuweza doaza kwa kusul mbinguni hapa صلى الله عليه وسلم alikuwa anageuza yani anaitamani في wapi makkah kuliko aqsa anaitamani kwa ragaba kupenda kheri ile ile kule makkah kuliko nini kuliko aqsa Allah tbaraka taala anasema fal anwaliana ka kiblatan zarbaa mtakuelekeza qibla mbacho utakiridhia ndio Allahakasema qawli wajhaka shashtush shahr al haram Elekezo oso wako upande wa msili mtukufu wapi wa maka kwa maana kamba kabla ya hapa kabla kushuka aya hii ya nne hi, ya, ya surah al-Baqarah waslama wa ke, wekelekea wa tunaelekea aksa ndugazangu wa Islamo hapo ndio matukufu ya aksa ndio nafasi ya kwa sikilini kwa waislamu sasa lakini leo kizali kala wa watu waislamu wameziria kuswali jumaa mbili katika kuanzia wiki iliyopita na ni karibu ni karne 8 tukelele haijapata kutokea toka kamanda Kiislamu Salahuddin Al-Ayyubi alipokomboa maeneo yale. Dugu zangu waislamu kidogo ha ni ni machache katika mengi ambao ni san alipokufa mtume sallallahu alayhi wa salama na akatuatia utawala والمخاليف اواغفو الخلفاء الراشده الاولى كنو بكر عمر عثمان وعلي رضي الله عنهم كما توالت امركه الاسلام عمر رضي الله عنه كلاله حقه كفرائي لم بقى اقصى الناس في امركه الاسلام مي كانت هي اقصى قطني في امركه الظالمه المكافره لكن المتوم الخلفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاله كما فان اقصى لازم ينجي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 Walichukua atua, makamanda kislam, wa Kiislamu kuukomboa Islam. Kiqomba aksa, wakielewa ubora mahala pale, wakielewa hadhi ya sehemu ile na wakielewa matukufu ambayo yanohusiana na, na eneo hili takatifu katika meno ya Islam. Sasa hebu tujiulize ana hukamu wa Arabi leo. Ana hukamu wa Musulimani Wako wapi? Wa Taala kiarabu. Wa kaaba Taala katika nchi za waislamu hivi sasa na jambo hili.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 Hiyo ni hatari ambayo imekumba ummah wa Islam kwamba hata wale wasemaji wamekonimba buruki katika ndomo yao hawasemai hata zile dhulma ambayo islamu anafanyia. Ndugu zangu katika imani pia masala ya dhulma za islamu hata yumo vihabari hivyo kimia Dhulma za Aqsa ambayo zimefanyika, mauaji ya Aqsa ambayo yafanyika, watu kuziliya kusali yumo vihabari kimia hakuna mtu ambaye anielekea habari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 Kuriyo gova Palestina ya Kana msaudi hausiki, Jordan hausiki, Muraki hausiki, Musulani hausiki, mmisri hausiki, Marabu yote hausiki, ni Kwe Palestina mwenyewe. Kwa Palestina kaoundwa via vya gabanieni katika uchaguzi utapata akizeni. Iko chama kile cha Fatihi cha cha Yasser Arafat marehemu na chamba hiki cha, cha Hamas. Piga kura sidani basi mekoti wako pale pale. Kwa Palestina haichokumbuliwa kwa kura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 Innadīna 'inda Allāhi al-Islām. Hakadīna hakimul-azālan ni sulām Hakuna njia yoyote ya badiliko au ya kuleta maendeleo au ya kuleta haki na kheri. pokecho kale na uslām. Wanadamu watakopata njia hii ala ukaliingiza katika njia nyingine watakula hasara na hatafanikiwa na siku zote katika mateso na matensi ya kudumu. Kwao ni wito kwa wanadamu wote warejee kwa Allah kufuta njia yake na mpango wake na maelekezo ambapo Allah akaapa wanaadamu afuate katika maisha yao ya kila siku.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 na kufanya mauaji ma, ma, na maangamivu katika msikiti majirani wakasubiri kucha game msikiti hawajui ni kitu gani baada ya kucha asubuhi kadri msikiti na kwa msikiti umejaa madimbu ya damu msikiti umejaa madimbu ya damu na nguo zimetapaka damu hakukuta hata mtu mmoja na mekula hata vyakula vya ale makundi ya tabligi havijaliwa hiyo tukio mpaka leo ni kimya hakuna anaye report si habari kabisa hejudi tani je wale wazomao au unanapenda nani na baada ya kuwambia wanapeleka wapi Sikitini hasa nikamwambia viti unachojunga waislamu hasa waislamu wapo katika kufasiri hii swala dujulkari mikoaje japo kama hili watu wako msikitini na kwa bahati kwamba wale watu, ajaula, watu atablegi, wale wa joula watu wa tablighi wale kwa vibali vyote vya serikali wanazo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 kama alivyoeza katika hadithi ambayo kwa pekee Imam Ahmad akasema suma takunu khilafa ala minhaajin nubuwa kisha takuja kurejea khilafa kama na haja nani ya mtume salaalahu alayhi wasallama tujikite kwa njia ambayo alitumia mtume salaalahu alayhi wasallama kuleta mageuzi akanusuru wanadamu wote basina kuwabagua kwa sababu ya dini zao maeno yao utaifauana na reyawa wote ingine ya mamuli wa nini wa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wa man nasru illa minallahi alaziz عكيد حقنا نصر اصفو كوكاله من هكمه الله بعز الاسلام للمسلمين واذل شلته والمشركين وانصر جيوش المسلمين وان كلمه الاقوى ديل الله على من ادانا على من ظلمنا على من بغى علينا انك تلقي الاذوذ العكيد على كل شيء قدير الله تفوغو بالسلام نصر الاسلام تسي دي الاسلام عليك امبوي اختو كومبوذ وساسوا تلتي كاماندا كما من حسابي Tulete Khalifa kama Omar bin Kamanda kama ndaka Masaladini al-Ayyubi, aze kukomba afsane katika utawala wa Islam. Ala watu ambao wanaatesa na kuangamiza waislamu popote duniani, ala waangamize, wapatilize wao na vyama vyao na makundi yao, na majeshi yao, na kile ni yasaidia kuupiga vita islamu. Ala kile mwenye nia njema na salaamu msaidie, kuwa naye, mlinzi wake, kuwa msaidizi wake, muhifadhi na kila safari. Ala thaminu mzito yele kufa katika makaburi yao, ala nyemaradhi yafunyesha maradhi yao, wenye madeni madeni yao. والشهدة دا تترشيد الشهدة ذو إن كن ثلاث في العكين برحمه كيرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه